Yes. <coughs> e quando quero pro verbo também ponho a moeda e parto para os pitos também, o um milho, tenho ali a barrica cheia, e lá em também tenho um o amarelo, eu nem aqui isto, não há rato nenhum. Se lá estivesse ele tinha saído para a rua. E põe assim isto que para fazer aquilo para lá montar, mas devem cá vir a andar Nossa. vai anos pra... lá vamos. <risos> vai isso, para isso estou aí bota fora